Mira, gaur auditoria hitzak eh, izango du presentzia gure gure programan. Ez du oso erakargarria ematen, ez irratsaio batean gain nagusia izateko. Baina bada, adibidez, etxe baten egoera energetikoaren auditoria egiten badugu, non galtzen dugun energia erainkin batean, etxe batean, hori jakinda gure onurarako diagnostikoa lorteko dugu. O erreko Oii erretxebarriak kontatuko digu nolakoak izaten diren auditoria horiek eta zein diren gure etxetan negora energetiko ohikoanak. Gero bukatzeko litioari buruz eta sodioari buruz zit egin behar dut eta horren kontura Txinako kuoter elektrikoi buruz? Tira, hori da gure gaurko eskaintza Zu ongi etorriaz ara murgildu zaitez gure kosferan. Ekosfera euskarigratean Ekosfera Auditoria ez da soilik behar bada atseginak kaso batzuetan, ez? Eh, auditoria bat egiten dizuenean norbaitek ampotik begiratzen dizu. Ea zer dakazun etxean, nola baita esateko, eta ekonomia kontuetan, ba, hori, ba, beti dak, ezkagarria ez. Bueno, nola nahi ere, auditoria guztiak ez dira ekonomikoak. Eta horregatik gaude hemen gaur gure gombidatuarekin, oier, e, txe barria guti errez, e, goien erreko langilea zara, eta zuek auditoriak egiten dituzue, eta horregatik zaude hemen, baina ez dira ekonomikoak. <laughs> kaixo, oier. Pes, kaixo, egunon, guk ba, ba, bueno, auditoriak egiten dugu etxietan, jendieriepuz bat laguntzeko, erakusteko aukerak emateko ba euren egora energetikoa batezbe aprobat aldatzeko hobetzeko mm. eta aprobat auditoria eremu hortan sartzen dau auditoria energetiko bate, etxean eta, ba, bat etxean efizientzian bakarrik kokatu eta duku, bai zertifikatua datara baina gutik eta urrunago juteko proposamena dauko gai Claro suek se joaten zarete, eta hori da behar bada izan berdana ez goier er, kontratatu ezker auditoria energetiko bate egitea egiten du zuena da zeat milimetroa zaindu edo ikusi haber benetan, zer gertatzen den, e, ba, izagazio elektrikoarekin, beruarekin eta barrez. Bai, garatzen gabitzen zerbitzu bada, Momentuz Europar proiektuetatik eta gabiltz e, pilotuak eta egiten, baina goiener sozialaren eskutik adibidez e, etxeetara bizita asko inditzugu, eta udalek eskatuta eta egoraz aurraresen dauzenei, eta, eta, eta iten duguna da, batez be, bueno ba, jendiai, Lehenkoz konfiantza giroba sortu. Azkenien etxelatera okay. sartzen zara, eta etxe hortan sartzeko baimena behar dozu, eta etxe hortan laguntzera satozela, e, ba, ikusi berda bez. Eta orduan, esatzen dozuan hasieratik da, bueno, etxera goiaz, e, eukimez edes faktura argindar eta faktura eskura. Eta sartzen gara etxera, eta, bueno, baitean eseriko gara, bai balba, zukaldeko maixan, edo salako sofahan eserit, apur bat faktura behitzen azten gara eta faktura horreitatik azten gara erakusten behitu. Seguramente fakturan e, zozu guzti zulertzen eta gukemen ikusten dugu ba behitxu, e, akaso bono soziale eukizeike eta etzaos bono soziale eukizeiken merkatura tzaile batekin e, ikusten dugu zerbitzu e, geigarria honek daukotzula kontratauta, eh. ikusten dugu e, energia kontsumo haundixe eukizeikela, edo gazan etzauzela arautuan eta badawela zer hobetu, fakturetatik gertzen duguena da, faktura pobetzeko duintzeko eh apur bat errespetuzko kontratu bat edukiko dauenean, e, ziurtasuna edukiguran edo egiten du leengo pauso horrek. Mm -hmm. Ta bien fakturatan apur bat gauzak argitu dienean eta beitu ba, gu fakturatan energia kontratutan, bai argindarren da dabaigazian, baldin eta gazeko fa e, faktura baldin baduki, ez egirota ez xauk, ez daukie gazik. Baina, baina, bueno, e, alor termikuan eta alor elektrikuan eta inleiken, papelan gainien inleiken obekuntzak ikusi hostian, dut, bueno, eta, bueno, aurrera nahi badozu, e, eta pres baldin basauz, ba, etxeko iturei buruz, etxean daukot zuen kontsumoi buruz, ba, galera batzuk egingo ditu, eta, posible, eta ondori dutzen balde emakazu, bai, bat behin gehike, eta, bueno, orrazendu beste elkarrezketa bat, beste aukera batzuk aztertzen, e, ba, energia, efizientzia, zate bat, edo eh fachada bat aholkatu aurreko beste gauza mordo mordobatein leikelako, da? Baina nik berba da topiko erabilli dut e, auditoria ekonomiko bateekin eta bar, e, baina topikoetan ezin da ulertu nola baite kontu hau. Hemen kontrakoa da, in zuzen ere da zure onurarako e, e, izango diren neurriak eh bueno, igartzen joatea, ez? edo proposatzen joatea eta eta zuko esan duena, ez? Konfianza txogiro bat, ez da a ber sartu dizun da lapurtzen aizaren, baizik eta honekin e, guztiarekin, batetik efizientzia energetikoa obetok kudeatuko da etxea edo eraikin edo dena delakoa, eta gainera proposatzi dugun aldaketa horiek behar bada, hasta murriztuko izote faktura, hauskalo, ez? Baina, esan edute oso e, edabiltzaila auditoria jasotzen duen arentzat ere oso sonura ez? Ba, jori deidea. Azkenian, eh, kontsumo murrizketa edo kontsumo arduratsutik arduratxutik eh, aurrezpena ondixi datoz. Nik eh, nire esperientzia propioan da, jero eta jende gehiago izan da, oin oso moda handa uz plaka fotogoltaiko batzu jartzia, eta hortik autokontsumitzia, eta hortik aurrezpena lortzio gono bueno, ba. Kontsientziakin eta ardurakin hori ikendauen ibilbidiak, plaka jarteko ardura, eh, erabakixe hartzen dauen horrek, xia bete urte-bete agarrengo plaka kebik, jaikiko dauen horrek, plaka jarri aurretik, lortzen dagoen aurrezpenak, kontsumo murrizketa eta kontsumo arduratxu batekin, plaka jarri, baino plakak in lortuko dozunen aurrezpena undixe bat, etortzen dira. Bai, e, ba, berogat, berotze sisteman, e, noiz kontsumitzen dozu unan araberabe bai, asko, edo, edo simplemente faktura, merkaturatzea izaldatzen, e, badauz, aurrezpen asko. E, e, txeko kontsumo handixena askotan izetzen da oskailua, eta oskailu batek igual plaka batzu jartzi baino gutxio balixo dau, oskailu berri batek eta oskailu oso zarba baldin badukutzu edo arkoi bat e, ez dak, jorba dauz kontsumo batzuk etxian e, errex hobetu ez hainbeste dirukin edo ohitura aldaketa batzukin eta hortik hondiari ariolkoak emanaz edo, aurgarri, egora zaurgarri xena dauzen askotan bazatzen da e, ura berotzeko termo bat eta termo horrek ogeta labordu lanian dauz. Eta beti da ur, ura disponible, e, ogeta magos, berroa egradutan. Baina hura, eguno zuan behar dozu, hainbeste hur, hain hainbero. Eztago ez ba programatzia, zetar moizetan da elektrikua, estago ba programatzia ordu merkienetan, eta goixeko dutxak, aprobetxau, eta, baitu, ba, goixien dutxau, zateze, eta mm -hmm. goixeko dutxak, hur e, beruak inekiteko, ba ordu merkienak erabili ura berotzeko, eta gero beste egun danian, e, bueno, ba, ba igual, ez da, komeni, ura, bero mantentziaze, oso gareztixe da, oso gareztixe gertatu lehike, terduen, ba, programatzaile e, mekaniko simple batzukin, e, amarre eurobalesio programatzaile batzukin, itienduzu, jesu kriston aurrezpen bat, kriston faktura daukon etxe baten. Eta olako aholkuek emuti ejendiei, duzu, ostera, gero eh, aholku horrek aurrera mateko igual akompañamentu da behar dabe, Edo ez, edo norbaitekin behar du bigarren bat ziurtatzeko emontatuzunko mendixuak jarraitu dauen edo ez, edo euren esku geratzen da ez, baina bai, badausela gauza asko betu lehizkenak etxietan e, berotze sistematan ere etxi berotzeko sisteman. E, radiadori edukie eta radiadoriek eta termostato barik eta kaldera beti martxan neguan. Jo, eba, jarri programatza bat, edo jarri termostatua radioare bakoitzian gelako temperatura gonde xentzune, edo zun temperatuna zune, edo zun orduetan, mm -hmm. ze, los hausenian, amasik gradutera auzten bada gelabe, ez da arazo, bai? ez da arazo bat, ez. <laughs> Eta egunez, e, bazalan, edo zukaldian, edo gonbiartzarenian, hor, bakoitzien ez amasortzik gradu, amasortzik emerezzi hogei, baina hortik gora eshelda espar aurida o da no? jarceba jarri prakaluse de un piyama bajarrí galtzerdixekinean eta hogegradu gradu 19 gradu naiku baina hogeta ordutan berdo zukela eh 20 graduetan es gela berdot ni nauenean eta gainera kontatzen ari zaren hau guztia seguruasko errepikatut indenta Etxe guztietan ez dakit, gehienetan, ez? Sanai dut, e, denok dugu olako inertzia bat, antzera bizigara gaza hauei begiratuta behintzat, ez? Herrepikatuko uh -huh. da, pentsatzen dut, astartzen dituzuen etxe askotan, ez? Hmm. bai, e, etxek bakoitzeko balia bide eta etxe bakoitzeko beharren araberabe batzuk, ba, moldaketak egiten ditu, nik askotan ikusi dut, behitxu, ba, sistema elektriko edokot, etxie berotzeko, edo gazan adokot, baina behitxu, nik estufa mobil bat hartuko dut, barruen bomona dutkona, eta ni nagoen lekuen eukiko dut hori martxan, behar dut ordu eta ja, eta hori e, baigual ez da ero erozuena baina diru aldetik, Seguramente, ba, nahiko gokitu leike, nahiko merketu leike, eta ez daukutzua inbesteko dependentzia e, sistema etxeosua berotzeko lako sistemei, mm. ezta. Eta bai, ba, edo, ba, etxe askot-askot-askotan daukau e, gazgaldara bat individuala eta gazgaldara individual horrekin, hori da igual, Euskal, euskal Herrixan dan normalena. Eta gaz galdara horri, normalien normalian gaz naturalakin dau. Hor bueno, ba, da, leleengo gazara nerkaturatzaia arautura pasau, eta horrekin presioetan igoera sustorik eta zozukiko, araututa dauelako gazan presioa, eta gero, ba, programatza liak, termostatuan jarri, eta horrekin, ba, e, apur bat, e, m, zuk nahi dozunak eindeixela sistemak. Eta ez automatikoen jarri, eta beti martxan, eta bueno, olako gauzekin asko aurreztu lege, asko asko aurreztu lege. ere beste kontu batzuk daude, e, iesaldiak, edo e, ez dakite, e, zuek aztertzen dituzue osondo edo e, ba, horrelako gauza txikiak, ez batzuetan e, ies Aida. egiten digute bazakite, Adibidez, bai, beroak hia zitzen dau, eta e, horra befaten garabai, fatema gara etxe batera ate guztuen baldin bau, e, kalefazin martxan da lehiu ezabalik, ez da zamurra hori guztia, ez da normalena gartatzen, baina olako gauzabe gartatzen lehike. Eztaba hori bazat notu, aber, ez dauk usen zurik, e, mundua berotzen zabiz, da zukorrean zen mundua berotzia. E, <laughs> baina, bueno, hori ez normalena, baina e, lehiuak e, baiguale zainegoera onen, onian, eta hortik tiktik zirrikitua daukila, eta hor burletia jartzia, edo e, etxeko atean azpitzik Jesukriston sark, ba, eh, zulo hondibadao edo sartatu hondibadao sartatu baino, eh, hueko hondibadao eta hortik aizie sartzen da, bueno, beste burleteolako gauza samorrekin nahiko hobetulei ke. Eta gero, bere ikusten baldin dozu leio asko dogo nahiko sarrak eta beira bakarrekuak, hombre, ba, eh, gomendixu egiten da, ba, bi beira edo hiru beirako eh leioak e eta hortik asko betulei ke. Egusten, baldin bozu, e, zela da, daukola e, tabiketan bor, Bye. bi ladrillo e, zut, es, geruza daukona, eta erdixen aixi daukona hori, intuitzen baldin bozu zaten zu behitxu, ba, zate bat, edo, fatxada ventilada bat edo Eraikino zuen inozuen behar da, e, bezilagunekin akordua behar da, eta horrek, e, eta eta e, inbertzioa ondisa behar da, baina bueno, tabiketan borrakin ez da, soluzioa, ideala, baina eh, izolat mendua desiente hobetzen da orduan eh, badauz eh, tabiketan borran ba, zeluzia papel edo beste eh, material batzu sartzeko aukerak, eta etxien isolamendua bastante hobetzeko aukerak, edo azkenengo pizion badau teiatu gainian mm -hmm. beste geruza zaba jartzeko, eta, bueno, bai, eh, etxian egoeran arabera, eta euren beharren eta balea arabera arabera, bideratzen dituzu, modu batera, edo badaus garapen e, jentzietan daukien, bueno, e, mankomunidea eta batzutan, edo eskadien behintzat, e, bat baino gehiago dau, horlako e, e, txien birgaitzi etarako laguntzak eta aholkularitzen muten dauen basura desa de bagoienan, eta badaus beste batzuk, beste mankomunidea batzutan. Horra bideratu aholkueskeo, eta e, bideratuko ditxuelako, zerbitzu horrek geukbe emango ditxugu etorkizunien, baina hondiokan, e, bueno, prestatzen prestatsen aur, Aurre bizite hor aur zaudete e, sekulako aldea izango da etxe zahar bat edo etxe berri bat eta ni pentsatzen gain naiz nahi adibidez claro e, e, batzuetan e, aldeza heretan kaskozarretan eta hola hor arrisko e, etxeak edo de, bueno dena delako, oso esberdiña izango da hori edo kanpoaldean dagoen etxe Bazakit, moderno bat, ez du izan beharrona, eh? baina behar bada moderno, baina bueno. Eta, eta e, zelada, erronka hundi bada parte sarretako etxiak, ze aurreko aldi azien adibidez honitzen atxabaltan e, uh -huh. denda baten, eta denda horren kampu aldien dabiltz, e, batxada ba, e, aldatzen. Eta galetun honetan, zer energia kontuetan ez hartu biza eta ez ez tozko eizten. Ha etxeesarrak babestuta dauz, eta orduen derrigortzen ditue barrutik iten isolamenetako barrutik egiten die, banan banan eta etxi volumenaen Eta, kao, okay. posible da eta eraginkorra da. baina dirualdetik hori noiz amortitatuko gozun. <laughs> Ordu etessarretako birgaak, ba, etxezarretako patrimonio aen etxeetako teilatutan plaka jarzi be zela. Horbe saltitasun onda dauz, orduan. hor eficientzia kontuetan aurrera pauzoko egiten joaten garen inian. E, etxe horreitxara kobe topauiarko dia soluziñoak kanpotik zarra izaten zarra dala Ikuste, ikusi da isela, baina aldiberian efizientzialdetik kobe e, lor sortzeko ze ezin da izan e, parte sarretan jendie bizitzia bultzatu mm -hmm. baina parte sarretako etxeetan efizientzia inelizatia in, ez inizatia bai, mm -hmm. e, oso desberdina, etxe berri oso ondo izolatuko batako baten bizitzia edo etxe zar baten bizitzie eta etxe hori gainera patrimonio dela eta ez dakit zer da. Eh bai. uh -huh. e, oso esberriña izango da baita ere Markantauri zuari zuiri aldean bizitea edo edo barruan edo bueno ez dakit barruan esatu ba, manean gaina edo, hori da. Hostei se do era oso ezberdina dira gaina. Bai, Baior e, ba, ge eragina dauko, kapoko klimak eragiten dago. Uh -huh. Eta eragiten dau, e, berotze sistematen adibidez, berotze sistema elektrikua jarten baldin badozu aerotermia bat, ba, kanpoko klimak eragiten da aerotermiaren rendimentuan, eta horbe badauz, e, nun zer jarri de be badauko bere oindan elektrifikatu behar romenda, eta bueno, ba, etxeranetako berotze sistemak elektrifikazia posible izango da, estakitz. Ba, Ez Beste berokuntza sistema batzuk igual aztertu beharko die, zentrale izagoa, biomasakin, edo txetxe bako itzen biomasa bajartzi behigualezza posible, txilmin izabajari claro. gordalako, eta ba, claro. ba, bueno, bueno, or, eh, bidea ingo da. Zuen lana auditoria hori egitea da, baina horten pentsatzen dut eh, batetik... Eh, Bueno, ja, egoera e, aztertzen duzuela, bestetik e, esan dutuna, ez? E, bertakoen oihitura edo bizioihitura, bizioihuren energetikoak nola nahi balima duzu, aztertzen dituzu eta proposamenak egin ditzakezu horiek hobetzeko, aldatzeko eta, eta baita ere aholkolaritza oso interesgarria hiritzen zait, batetik faktura esan dutuna, fakturan interpretazioan laguntzea, eta bestetik aurkularitza juridiko samarra egitea ez, esan nahi dute, ez zuek, badakizue gutxi gara orain arauek zer esaten duten, orain zer egin dezaketzer egin ez, eta nora bideratu ez, honek lagunduko dizu, eta honek ez dizu lagunduko, ez dakit ez. Bai, eta diru laguntza lerruak. Hori da, bai. Bai, ze aukera dauko etxe bakoitzak ezinotazu ez esan etxeak birgaitzeko e, kapaztate ekonomiko horrik ez dakon bati juntzaiteez ez e, konstruktora ontara eta eskatu horrekontua, e, jakin beharzu etxe horren egoera ekonomikuan barri apur bat, etxe horretan inleikien gauzakin beharko zien gauzak eta zelan einbe. Importanti eda, ze, zeinen laguntzaz, nora bideratu, bai, gauza horrek, mm -hmm. importanti eda. Zuekin komunikatzeko, bide haztu baino lehen, bide praktikoan, e, zuekin kontaktuan jartzeko, e, interneten gogienerri datzi eta eta segituen aterako zarete pentsetzen dut, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Gure telefonuan arreta zerbitzua beti, bueno, lanordu, zela da, bulego lanordutan martxan dauko, eta lanordu, zela, o bulegoko Arretako lankidik arretan muten daue, energia kontuetan eh, ba, dik eta informazio gehien eta erabilzgarriz sena muuten. Batez be batez be elektrikuen bueltan, Baina galdeskasi eskero, eh, harretako lankide horrek dakixena elgarbanatuko dago estal galdetzen dagoenekin. Bai, Ege gainera gaineragoiener lortzen dut eh mankunitateek eh, energetikoekin, ez? Eta komunitate energetiko horiek eh, behar bada osotasun batean hartzen dute eraikin bat edo eraikin talde bat edo eta horretan zuek ere eh, erreferenteak zarete, noski. Bai, e, aurreko baten adibidez, e, kotxe elektriko erosi ez erosi bueltan ebileen mm -hmm. e, bazkide bate deiuen da zuer. E, kotxe elektriku erosteko zer hoeddie e, gure baldintzak eta onei da hau da gure egoera, e, plaka dauko bateixa dauko on bi dugu, kotxia gutaki zer bat. Eta bueno, ba, gure jakintza gure bazkiriekin elkarbantu bazkiri eztiappe deitzen da nien. Ba, aldik eta informazio gehixen emuatzen dutzeu, eure jakin da izin, eta goienerrara pasatzia konbidatzen ditugu, eta interesgarri ikusten baldin badu, goienerrara tortzen di, eta goienerrara baldin badatoz, ba, halkularita zabalauak eskatu, eta emunitzen dutzeu. Hah. Az, hasi nintzenetik, esan behar dizute, e, nire inguruko edo gertuko jendeak e, goienerrea jo izan du eta eta nahiko pozik. E, bueno, hori da nire esperintzia e, inguruan ikusi daena baina baina merezi du beintzat kontaktu egitea, ikustea ze aukera dauden eta eta ikusiko da, gero zer egiten den edo ez. Batetik horixe gaur tratatzen ari garena, eh, auditoria energetiko bat eta horrekin jakitea zer dalkatzen eskuetarteen. Eta bestetik hori komunitate energetiko batean sardu zaitezken edo ez? Eta horrelako erabakiak hartzeko lagundu egiten duzuela. Ordan bono zuen eskaintza zabala da eta teknik uste dut merezidela, aztakit. Hmm. Bai, begira nintzen, e, e, e, hau dituris bueltan, adibidez oso informazio interes gara izitzetan da, e, alde, aldezka datoren pertsona izazia behitu. E, zuk suretsia eta ura berotzeko gaz biltzen duzu? hor bueno, va ba, or dau energia kontzungoan bieren eta eta igual horren kontzientzia ezan eta esan dut zu mm -hmm. baitu argindarrian burrisketekin geike arrennarrian bobezkuntzekin geike baina energia benetan ura berotzen da etzi berotzen gazatzen dozu badakizu eta a ba ba igual es betxu ba hori bideratzeko eta hori hobetzeko ba ba bez, e, argindarra za eta hasi daigon beste beste gausak eta igual argindarrian go goienerrek osea argindarra estan gauzetan goienerrek eztau merkaturatzaile mm. lanak egiten baina oklulari lanak egiten dou ba baina baiho baixo claro bai argi dago, kontatu dituzun kontuak eta barrez adibidez isolamendoak eta bar eta mm. <laughs> Tiroier, ba, mendik animatuko tugu jendeak, nahi baldin badu bentsatzuekin kontaktatzea, eta zer egin daiteken, auditorio energetiko batekin, hortik zeatea dezakeen, eta mm. e, zuen bizitaz, ez, ez dutu uste luze izango denik, ez zenbat behar duzu, e, nola baiteko batean edo, edo bitan, edo ez Ordu bete bat, e, gauza dana kondotxeko etxe baten bihar da. Zer, fakturekin bakarrik, errexo, hogei minutu orduerdi pasatzen da, eta fakturean ematen die aholkuak, potentzia egokizapenak, mm -hmm. e, apur bat, hor, e, hogei oh, minutu orduerdi pasau lehike. gero ja, ba, etxian bueltan apur bat, etxien oiturak eta etxien daukien baliabideak eta itxin daukien e, tresnak eta e, isolamenduak eta leiluak eta bur bat begiratzen beste ordu erdi bat edo bai hori bai, ordu beten nik esango nuke biharriz atendala bai Eusko ikuskapen teknologikoa da ez es, segurasko ez, es, eh? baina eukiko duzue ba. ba. ba, Batzutan erun gehike ba, kama termograficon bat edo lako zerbait baina ez da inbiarrezkoa hmm. ez da inbiarrezkoa aurrespen handiena segurazko zentzu gauzak aplikatuta lortzen da, ez ba da, ba da, ba ba da ba ba ba ba. fakturak hobetu obakun zakoretan optimizineiz egin da, behar dan merkaturatzailean egonda, kontsumo ohiturak aldatuta, bai, hor badauz, gauza xumia, gauza erresia. Claro, gero, e, norber erantzun kizunetik ere beska eskatzen dauenak, esarrein barik ez da ezer es aldatuko. Orduan, zugemoitzen claro. dutazun, aholku horreigero jarraipen emateko dedikazinio bat, eh, man bajako. Da dedikazinio hori bizioitura bihurtzen dutzen orduen ja, aurrezpena eh, automatizatu dutzen dutzen. Betiko esaldia, ez? Ez baduzu ezer aldatzen, ez espero, emaitza esberdin. <risa> claro, <risa> Bae, claro. Logiko Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eskerrik asko, etorteagatik, oier etxe gutierrez, guti errez, e, lankidea eta, eta bueno, ekosfera programako lagunak zarete, eskerrik asko zurekin tarte bat e, egona alizateko denbora hau, eta besarka ondibat, nahi zuen arte. Mi esker guli, gurengo arte.